А тепер пройдімо шлях від гирла Дніпрового до тієї басілеї, де скіфи ховали своїх царів. Усе нормально. Коли вирушимо човном на веслах або під вітрилами з лиману, то за 40 днів опинимося, щоб там не було, під Києвом, долаючи в день по 20-30 кілометрів. Отже, цілком вірогідно, що коли за часів Геродота вже був центр усіх скіфів Басілея, то це те саме, що Птолемеєва мати городів, метрополіс, тобто Київ. Тим більше вірогідно, коли зважити, що так звані Амаксовії, відомі нами з київських літописів, перевізники киян. Говорячи про землі, підвладні скіфам, Геродот каже, головних племен тут чотири. Скіфи царські, скіфи урачі, скіфи хлібороби та скіфи скотарі. Можливо, кожне плем'я по-різному себе й називало. Але ж як? Сколотами? Ні, це слово грецьке означає частокіл. Отже, сколоти – не самоназва, швидше за все теж переклад. А що ж ховається за самим словом «скіфи»? Загляньмо до словника вже згадуваного київського лініста «Поспішілля». Там усі слова, що мають у собі корінь «скіф», означають дуже близькі поняття. «Скіфропос» – похмурий сердитий, «скіфрадзо» – бути похмурим, сердитим, сумним, «скіфропадзо» – дивитися сердито, похмуро чи сумно. Та коли перекласти ці слова грецькою мовою в зворот, одержимо геть незрозуміло. Російсько-грецький словник Чорного 1885 дає 11 перекладів слова «похмурий». «стігнос», «халепос», «склерос» і так далі. І лише на одинадцятому місці отой синонім «скіфропос», а слово «похмурий» з відтінком «страшний», взагалі «скілерос». І коли вчитаєшся в усі ті переклади і контрпереклади, раптом спадає на думку, а хіба слово «суворий» не лягає в одне синонімічне гніздо зі словами «похмурий», «сердитий», «страшний» і «сумний». Лягає, ще й дуже добре, воно, мов би, якесь середнє арифметичне всіх отих понять. А коли так, то з ним асоціюється назва північних українських племен, які жили в суворій лісовій та болотистій землі і самі були, за свідченням Нестора Літописця, людьми суворої вдачі. Латинською мовою «суворі» означає «севері», Корінь із цих трьох звуків – «СВР» на ознаку тієї самої якості зустрічається в багатьох індоєвропейських мовах, а майже в усіх слов'ян «север» став ознакою «півночі» – традиція, що тягнеться ще з докиївської Русі. Отже, «севери», «сіверяни» І це єдина, можливо, самоназва скіфів. І Геродот, вірний традиціям своїх попередників, Платон свідчить, що греки ще до Солона мали звичку перекладати власні імена, автентично найбільш точно перекладає й назву цього народу – скіфи. І тоді кожна згадка Геродотова стає зрозумілою, і народ привид набуває реальних рис і національної конкретності. Царство скіфів було царством северів, яких ми, за правилами сучасної фонетики і літературної мови, тепер звемо сіверянами. Сіверяни тримали своє військо на південних кордонах країни, на схід від Дніпра, бо вся лівобережна Україна була споконвіку сіверською землею навіть до татарської навали. Це військо зветься в Геродота царськими скіфами. Коли ж цар помирав, його везли на Водчину на подесення, в так званий Герос. Щотоводчина, про це свідчить сам Геродот, а наш відомий філолог Іларіон Огоновський підтверджує його свідчення в своєму словнику. В часи Троянської війни Герас означало королівство. Словар Догомерової Одисеї і Іліїди Львів, 1900 Таким чином, виходить, що й гуни, й скіфи – це лише різні назви на різних етапах одного й того самого народу. Чому ж археологи й досі не підтвердили цієї гіпотези? Нам здається тому, що вони не шукали підтверджень. Гуни, якщо вірити наслідкам розкопок, просто випарувались пропаша Аки Обри. І це тільки тому, що всталилася застаріла думка, нібито гуни, північно-китайські племена. Археологи шукають на гунських шляхах монголів або принаймні тюрків, а коли знаходять там, де мали бути тюрки, слов'янські поховання і речі слов'янської зброї та побуту, це зовсім не асоціюється в них із поняттям азійців і не відповідає наперед загаданому об'єктові. Із скіфами вийшло навпаки – Знектувавши висновками сучасних самовидців, археологи шукають у Причорномор'ї слідів тюркських кочовиків і знаходять їх навіть дуже часто. Розкопано вже безліч скіфських могил з умістом реліквій кочових племен. У них ми вбачаємо підтвердження теж наперед запрограмованої гіпотези, забуваючи при цьому слова Геродота, що скіфи ховали своїх царів у Басілеї, а не в Причорномор'ї. Отже, всі оті царські могили не скіфські, а якщо і скіфські, то не царські. Ми знаємо про перебування в наших південних степах численних тюркських племен, і це факт, який не викликає сумнівів. І нічого дивного в тому немає, коли ми в скіфських могилах знаходимо поховання їхніх князів і вождів. Та й чи тільки їхніх? Скажімо, антропологічний аналіз зображення на кульобській вазі скіфів може призвести до твердження, що то люди слов'янської зовнішності. Характерний профіль, розріз очей, одяг тощо викликають асоціацію яварів-обрів і черкесів, і чорних клубуків, і представників якого завгодно тюркського племені, навіть греків. Натомість конопаси з Нікопольського скарбу, особливо ж той, що приборкою жеребця, викриває в собі характерні риси типового слов'янина. І робити скидку на якусь традицію чи школу в мистецтві стародавніх карбувальників не доводиться, бо зображення на Нікопольській вазі свідчать про портретну правдоподібність зображених на ній фігур, чого не скажеш про вазу Кульобську, там усі на одне лице прислужуються нами подальші знахідки археологів. Згадаймо, наприклад, чудовий скарб, знайдений на розкопках скіфського некрополя поблизу села Балки Запорізької області, знахідку, яку видобула експедиція Інституту археології Академії наук УРСР РСР під керівництвом Бідзілі. Багато вчених, у тому числі й академік Рибаков, сказали, що цю знахідку важко переоцінити. Але вдивімося пильніше в чіткі риси зображених на вазі скіфів. Усі прийшли до висновку, що майстер 4-го до нашої ери викарбував на металі портрети конкретних осіб, а ці особи зовсім не схожі ні на іранців, ні на тюрків, а на наших дядьків, яких сотнями знайдеш у кожному українському селі. Коли взяти до уваги і це, і факт, що в генезі нашого народу взяли участь численні тюркські племена, то, мимовільно, виникає вже певною мірою риторичне запитання – так хто ж були скіфи? І хоч покійний Петров не дав ствердної відповіді, але він рішуче заперечив скіфи не були іранцями. Це був індоєвропейський народ, споріднений із балтослов'янами. І ще один не меншою мірою риторичний вигук. І хто були гуни, яких давні і пізніші історики майже одностайно називали теж скіфами? На згадку йому вільно спадає, що сучасні монголи не відмовляються ні від Чингісхана, ні від Батия, ні від того, що колись призвело до розпаду могутньої київської держави. Монголи були, і слів із пісні не викинеш. Ніхто ніяких політичних конструкцій не будує на подіях давно минулих часів. Монголи не претендують на землі, які на певний час були потрапили в залежність до їхніх предків, так само як греки не збираються вимагати назад Константинополя, який 5 століть тому став турецьким містом Стамбулом. І кожен народ, зокрема, і усі народи разом свято бережуть пам'ять про своє минуле, яким би воно не здавалося з позицій сьогоднішнього дня і сьогоднішньої моралі. Бо історія, як сказав один відомий вчений, схожа на багатоповерхову споруду, в якій ми посідаємо найвищий поверх. Кожне покоління будує своє житло все вище і вище, і споруда тим міцніша, чим міцніші її підвалини. Ми повинні знати кожен камінь свого фундаменту і кожну цеглинку поверхів, які лишилися під нами, щоб при зведенні верхнього нашого ярусу, врахувати все до дрібничок, і міцну гранітну кладку, і зотлілі підпори, не соромлячись казати собі правду і правильно оцінювати. А соромитися гунів і скіфів нам таки й нема чого, навпаки. Коли чуйним скальпелем зі з полотна давніх подій не завжди вмілий, нещоразу чесне малювання пізніших епох та істориків, то перед очима нам раптом постане яскрава панорама героїчних битв і гірких поразок, геніальних полководців і мислителів і не менш геніальних пройдею світів, панорама величних епох злету і періодів незбагненого спаду. І все те наше, і все те – ми, бо ми вспадкували кров наших далеких і прадавніх пращурів, а разом з кров'ю – пам'ять тих часів, і ця істина вже не потребує жодних доказів. Слова «гунний вандалізм» ми сприйняли з чужих вуст – Наче аксіому, в якій, мов би, не личить і сумніватись. Тепер це звучить як осуд, як вособлення руйнації сліпої люті варварів, що зруйнували Рим і стільки сала залили за шкуру готам. Рим був осередком світової культури світової філософської думки. Це так, це істина. Але істина і те, що Рим був також і жандармом античного і ранньосередньовічного світу фортецею, за чиїми гранітними мурами зібралися торговці, наглядачі й власники рабів, і залізними легіонами намагались накинути рабство і всім тим народам світу, котрі ще не зазнали їхніх кайданів і нашийників. Рим був нездоланною цитаделью, яка проте вже давно загнилася тотальною корупцією і давно вже перестала створювати матеріальні духовні вартості, пережовуючи старей, давно віджили та шкідливе. І треба було сили не менш потужної й жорстокої, яка б завалила ту незрушну тисячолітню фортецю. І такою силою стали слов'яни на Сході та слов'яни-германці на західних краях континенту. Що ж, нема чого й казати, борня була жорстока – на життя чи смерть. Але згадаємо варварські розправи з боку римлян, коли вони часом брали гору над варварами ріки крові й багатомильні алеї розіп'ятих, поголовний грабунок та знищення вогнем і мечем усього того, що насмілювалося піднятись проти священної імперії та її новим богом помазаних володарів. Згадаємо все це, і жорстока лють варварів у жодне порівняння не стане з витонченим, освіченим варварством і вандалізмом римських легіонів.